Kapittel 6. «Og detta er det bud, de forordninger og de rettslige avgjørelser som Jehova deres Gud har befalt mig å lære dere, for at dere skal følge dem i det landet som dere drar over til for å ta det i eie. For at du skal frykte Jehova din Gud, så du overholder alle hans forskrifter og hans bud som jeg gir dig befaling om, du og din sønn og din sønnesønn, alle dine levedager, og for at dine dager må bli mange. Och du må høre, Israel.» og en nøye med å følge dem, så det kan gå dig godt, og så dere kan bli meget tallrike, slik som Jehova, dine forfedres Gud, har lovd dig, med tanke på landet som flyter med melk og honning. Hør, Israel! Jehova, vår Gud, er en Jehova, og du skal elske Jehova, din Gud, av hele ditt hjerte, og hele din sjel, og hele din virke kraft. Og disse ord, som jeg gir dig befaling om i dag, skal være i ditt hjerte og du skal innprente dem i dine sønner, og tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du lägger dig og når du står opp. Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal tjene som et pannebånd mellom dine øyne, og du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Og når Jehova din Gud fører dig in i det landet som han sverget over for dine forfedre, Abraham, Isak og Jakob, at han ville gi deg, til store og vakre byer som du ikke har byggt og hus fulle av alle slags ting som du ikke har fylt deg med, og uthogde sisterner som du ikke har hogt ut, vingårder og oliventrær som du ikke har plantet, og du har spist og har blitt mett. Vokk i dag så du ikke glemmer Jehova, som førte dig ut av Egypts land, ut av slavehuset. Jehova din Gud skal du frykte, og ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge. «Dere skal ikke vandre etter andre guder, noen av gudene til de folk som er rundt omkring dere. For Jehova din Gud i din midte er en Gud som krever udelt hengivenhet, for at ikke Jehova din Guds vrede skal blusse opp mot deg, og han skal utslette deg fra jordens overflate. Dere skal ikke sette Jehova deres Gud på prøve, slik som dere satte ham på prøve i massa.» Dere skal omhyggelig i Jehova deres skutsbud bud, og hans vittnesbyrd og hans forordninger, som han har gitt deg befaling om. Och du skal gjøre det som er rätt og godt i Jehovas øyne, så det kan gå dig vel, og du virkelig kan dra in og ta i eje det gode landet som Jehova har sverget om overfor dine forfedre, i det han støter bort alle dine fiender foran dig, slik som Jehova har lovt.» som din sønn en dag i framtiden spør dig og sier vad betyr i vittnesbyrd og forordninger og rettslige avgjørelser som Jehova vår Gud har gitt dere befaling om?» «Da skal du si til din sønn, «Vi ble slaver for Farao og i Egypt, men Jehova gikk i gang med å føre oss ut av Egypt med sterk hånd. Og Jehova lot gang på gang tegn og mirakler, store og ulykkebringende, komme over Egypt, over Farao og over hele hans husstand for våre øyne. Och han førte oss ut derfra.» for at han skulle føre oss hit for å gi oss det landet som han hadde sverget om overfor våre forfedre. Derfor befalte Jehova oss å følge alle disse forskriftene, og frykte Jehova vår Gud noe som er til vårt beste for alltid, så vi kunne bli live som på denne dag. Og det vil bety rettferdighet for oss at vi er nøye med å følge hele dette budet framfor Jehova vår Gud, slik som han har befalt oss.